Звичайно, якщо наказ про моє знищення надходив звідси, то тут мусили бути й мої фотографії, не кажучи вже про анкетні дані. Та все ж спробувати було варто. От тільки треба, мабуть, дочекатись інших відвідувачів.